da smo zramazano malo govor sušao i njegovu knjigu tumačali. Eto, pazite se kolege je značenjem e, onoga što ono Allah toloči u suri Hud. Ako kaže poslani da ga je ova sura ostijedila, sura Hud, Vaakija, jer mu se ovdje naređe peske kim kema omirte. Ono kako bi se naređi, kad Allah nešto naređe, nema tam vam. Znači ima, da ideš kako se nareži To ga je sada bilo. Hoće ih držati baš nakon kako Allah I do sada tom e, Allahu enare. Ovde se govori da Allah na mnogo mjesta spominje stvaranje svijeta iz zemlja. I ono nas mnogo zanima, a to kad Allah nešto puno spomine, je to nešto važno za vjerni. Allah kaže samo da je važnoga, ovdje, ali, pilata, i site Na to se vez za njime to da je kaže on Allah je stvorio lebesa iz zemlje za 6 dana, site, site pejam 60 dana. Četiri dana je Zerb stvarnavala, a dva dana je deset, to je sve skupa šestna, i uslove za življe. Pokaja na Aršu Baledman, a njegovu na preistori je bilo navodilo. I šetensko preistori je navodilo, šetensko. Prije je u nas kad galbenišan je troke kad je zakavdavan, neću li čuli tu riječi, zakavdavan. Ovi stariji, znaju, ovi mlađi ne znaju ništa sadovi starinski riječi, Čeba malo učiteve, a ište ja še Čitamo u slovoj zbici, sve što je najnovije urađeno, voliteći doktor što reklamira i, i, i prodaje muslimog razbirka. Prvom dijelu tomu kaže da je Sulemen, Ali je samo zavezo neke šeitane umove. Zavezo ih, zvezo ih i predsudnji dan će kada oni izaće, zvezat se i učit će ljudima kura, ako ne trebalo da je Pa što je to kura, a nije šeitane. Zavisli se, dok, se šeit, a umove se Ti drogovi, da stavljavi, da stavljavi sviđen ovo, sve što nekih da se šitali preznate. Eto da znate da je šećanskog to tamo predstavlja na moru, a i Allaho, aš je bio každa na moru, kaj je sada putio. To je što da sam sam kurs, kurs i aš, i sad je imamo, slošen, Vud, sali i brari Ode se NUG spominje i svi obi kako ste bili i nestali. Specijalno o NUG-u se ovdje kratko. Ko je znao, na našoj publike koja su nas gledati na YouTube-u i oni na Facebooku sam onako pošto vidu dalje, oni ništa ne čitaju, samo svi te 300 i takvi su ti Facebookovci. Ali oni na YouTube, oni saslušaju i vidi se ko sluša predavanja, ko se konisti e, predavanja. nug je pozivuo 850 godina, a 900 godina. Vrlo malo je mene, ama nema je malo je sasadom uvijenika, ljubljike malo uvijenika bio. Glamano što nas je interesuje, je sve situacije koje su ovdje uvijenu spominute. On poziva svoje ženu, svoga sina, specijalna sina. Vlađe u pravilu vrta pravog apodalu, pa je potak bio, on sinu, ja go ne jere, ne, sinčiću, gov kricaj se ulađu. Kala se avi ila Čeberna, kar jaz se na vrdu, on nisi neče gledan uzgodan. Kala la asimer njavnog in emirila ilana vrahnikar, nema danas nekdo spasa, na to mi se bo smuriti. Znači, rođeno vjerite, neče, neče ulažiti. Eto primjera, kaj djete zoriši. Ima obradu, med djete oči, oči neče odrežiti. <tus> Djeca podri, je došla u pri avtostišni izgodni. To Ibrahim, da se Ibrahim, on zove oce, kar je pustil Ibrahim, se, upičite. Amenoločno. Lut ova žena, lut ova žena. Znači ova žena, vamo faraolova pešana, vamo piti vire faraolovi. Imate sve opcije, sve. Tako da rekao šta je mene sve. Srepo? Evo, srepo je prijamene. Ne može ti sad misla s tih suzvijetak. nije srepo po Nije dio, nije nud. Rekao, jaravi, hvala. O, prosimu, hvala teba, on je hvala moja Moj sin je moj, moja borodica, a ti sudiš kako treba, najbolji sudi, pa ne prisudi, i ja Allah mu prisudio. I mi, ja, hale, ja, nu, ti ne ulejci mi ne, o nu, on nije tvoj sin, nije Tako da mi na svijet danu Boga i karosti Pa bi bilo dobro da se pribrojimo, jer vidimo kući, ko će samo na svijet danu biti, da gajete pjec kod telefon, ko pa ćemo oni vječar da Hoćemo, abzesti se, planjaj, idi u džanju, da znaš da lako lada, to je nova lada koja Ili nisi više samom, nećemo se nikad više vidjeti. Znamo smo na dnealku zajedno, jer to od nas, onda počeš za djecom vidjeti. Bilo bi dobro pa imati umireni odpada kari djeca, hoćemo se nikad više vidjeti. Jel' vas to bi trebalo da se, šta ima kako se pusti, se zemlako pusti zemlju bijevnosti i i nasljeđivali, jorali, grobali tako dalje. Bilo bi dobro kada bi ovo nekaj ide u svijetu da kažemo s njim živimo i hoćemo se više nikada vidjeti. Matki umiri i žavio je djeci, a ne žali što više nikada vidjeti. Jer osnovrat njih svi koji će samo dobar spomenik ne ne zaznati. Dobre će i šana u svijetu dobar spomenik uvijek. Dobro će za zidr treće. oboje je matki da se zahvalim što sam svake volove ostavila, što ništa povjerim, ne znamo, evo sad mam Ne, on neće ona počinati vlasti. Eto to je to, sa Nuhom nije, kaže Bog. I onda Nuh neće svih na svih dana šabačiti, jer je već greško napravio. Jebno je Allah rekao, nego ne, ne pita što ne znaš. I bit će kako. Stiga Allah za šabat, pa će svi štako dok to dođe do Muhammina vizalama, da on čini šabat. Jer će svi poneko greško napraviti, ja se već pogrešio. Jer je već Allah pito što nije smio. Pitao. Pitao je za svoje djete, a dobio je već. I tako s drugim prekamerima i sa utavim narodima, sa utavim narodima i sa utavim narodima i sa kamenovanjem, krik jedan uništio, zemlju samo i pokosio i na kraju da završim se ovim kazivanjem, osurim gud, klanjanjem, izjutraj i naveče, zaista dobra djela prišu, loša dijela. Znači, polovi logice, kad god uradiš nešto loše, urodi poslije dobro da moraš malo, ne moraš šta pobrisati, da nadjača, dobro. I što sviđa naši grašilašnji, Allah kaže ovdje u sluvi budu, ali što je rabokarađale da Allah, ti bili svi jedna zajednica. Ne bi bilo plemena, rasa, ne bilo država, ne bilo svi ovih publikacija. Da ali, nije A šta je smisl, litarak, da se razloguju? Smisl različitosti jeste da se kontaktuju. I onda se kaže, e, Gledaj, zazim nemohtelji pijen, illa, men, rahme, Oni će se stalno razilaziti, ljudi će se stalno ne slagati. Osim kome darke, kao, se Allah sviđa. Razmali dalekaj, hvala dalekaj, zbog tog je Bog stvorio. To kad vidite, šta je vukarim usmanima, vidi ovaj, tam ponajem. Vidi kak, šta sve ljudi nedalek sviđu, što se njerim, kakvi sve običar Pa tako nas je Bog stvorio, Allah kada bog zbog tog osim kome je salas divao, pa je našeg A svi traže neku istinu, traže neki smira, nešto hoći, gonji ga, pa zaraz tu ga odnese. Samo je to Sad, ko je iskren, on zame ga vahaju, pronađe se pa on salas ime ono i dođe to uvijek. Sura Jusuf, neko ko najbitniji poruka radi snimanje, jer jedan znamo da, da se posjetimo, započnije Sura Jusuf, najljepša priča. Ovu priču trebali sami godin jako da ne gledamo nijednu seriju. Zato što u suri uslu sve su serije rečene. Ne treba serije gledati, jer ovo ovaj je najbolji film. Najbolja serija lahova priča. Ne šuplja priča, nego lahov govor koji se decilo kao do sudnih dana. Kako će se petlati i zatrgavati na dunjavu. Koje sve sene će biti? Počeo, evo, sura počinu sa snom. Gdje te sanja San. I šta nam Olava će kaže? Čita, život je naš kao sanj. Ljudi spavaju kad umru probući, vjerujte mi da mnogi ljudi se tek probući kad pođe umrati. Jer tada vidi Azraila, vidi kod ode. I tek vidi da nije ništa spontanačna na njavu. Al kasno, pa je žena omer, omer i ure, umri prije smrti, probući se on dok nije kasno. Jer kad dođe smrt, nema više popravo. Vjerujte da ljudi spava, iskohaj mani, nakon sam živi hodana, samo da ima usne nasje, hodana se. Ništa ga više ne interesi. Eto, pat, pat, pat, pat, pa, ono, a ja naslišio. Pa i priča, djete san u oću, ne mati. Znači, mati je blaga, ona je bolj malo po, po selu, šta joj je djete iz priča. Rekla, a, šta mi je djete sanja? Ali, Jusuf, malo djete priča, oć san, otac je stabilan. On je kao sunce, majka je kao mjesec. E on sanja sunce, mjesec i dan je zvijezda. Sve svi na sežim upažu. To je, to je, čudan sam. I on kaže, nemojte praći pričati. Nije neko normalno da komšća, nego braći i rođeni, i nemoj pričati sam. I što? Pa najborijest ti neprijatelj rođeni i brat pokrivi, ako tako se Boga ne boji. On ti mora dohaći ako nije. Kao tvoje dijete i tvoja žena. Najveći neprijatelj mora biti tvoje rođeno dijete. Da ti ispornati, da uzak, Da boludi izbog dijete Ne zbog komšća i druga. Ili brata. Pa je zato rekao, ne pričaj bra Jer šetan, opet rekao šetan ljubana, je ljubomara, šetan počela napraviti smutniku. I nini pričao, Jakub je već samo šta će biti sa privike i uspokom. Znao da ćemo i onda ide njegova subina. Ljubomara braća, veš kako je Jakub rekao, ne pričaj braća ništa. Opet su braća bila zadnja što njega više voli. On malan bio, pa svako se djete malo voli. Tako? I ono koji bolesti, koji je odsu. Pa kad spitalimo koje se lijepe više volimo, koje je malo, koje je osoba, nije hodinče i koje je bolesne. Pa i Djusno smo se malo više volili, djelovali tako. Onda je, on kažemo, hajmo ga ubiti drugih, kažemo, nemoj da ga malo ubina, da ga ubinao. Nemoj, nemoj da ga ubiti, bilo ipak, malo, nije bilo to povlasti. Pa je prvo iskljušenje bunano. Djusno, kao budući penjganberg, prvo bi ubinao tri dana i tri noći. Došla karavana, prodao je ga da jehtine pare, znači to je tak kao mi la la, tako hoće da budu. Kupuje ga jedna vladarova žena, Zuleja, bez vezi Irovca, kako bi je nazvala i on rasti po njima. I kad je narastao, on je bio jedna svoj super ljepota. U je se javila željaka da postupne za njih. A oni je imao pola ljepote od hranine Sari. Saraja i Prahmova žena, najljepša žena svijeta, najzgodnja i najljepša žena svijeta. A oni mu pola ljepotih. I toliko je bilo finjim da je u njoj javljala se željet. I onda je koristilo metode. To sad im je to zanimljivo. Obično ljudi hoće tuđe žene dati. Nakon imisijuju, ovdje dolazi obrat od toga staklja. Šta hoće da je da je ko ženi je strast jača neko kod mušnaka. Kad je Hasan Basi Vitora bije bil se udalaka, jer bih ako mi je zlovo još Kaže, kodak ja mi ti mi kaže, hoću sadinu mi se mamom i sjeha, ko ja znam, hoću lukavu mumpiru i Što mi budu pitao? Kaže, ne znam. Pa poslije će knjigu dok nas u s desnim sirom. Kaže, ne znam. Pa, asana zare, teški do ženi da vidimo neko ko je imala. Kaže, kažu da pa mene sve boli. Onda mu rekne, asane, pa znaš ti da čovjek ima devet pamitni i jedni stravstva. Devet dilova pamitni, a deset je dio stravstva. A kod ženi su 9 strasti, sam dvorna i deseti je. I kaže, Hasan, ja sa ovim desetnim dijelom kontrolišem 9 djelova strasta, ti nevim su 9 pametni, to je jedna strast koristat, kog kontrolišta. Zato Hasan si progovi, odršao, kako mu je rebija odnogodila. I ovdje je drugi tržak, ženska želja, gdje metoda je koristila, nije joj trebala škola, tako da je usupa za bed, a Ko, koja metoda ostala? Išto u nas, u Ljubavsvani, u Ljubavsvani, u Ljubavsvani, imamo neprijatelja izvana jaka. To iznutra zdravstvo. Prezumim? Strašali su nas četiri godina da nas ovog neka A iznutra smo se rastali. Pa juna u nam je unutra taj, taj I ona je tražila te metode i ostala kranja metoda. je od, od nas rakoša bio? Mogu su nas zarastu, nismo možete vidjeti s krmećom i nismo planili da tako bi bilo. Sve te metode, ali ostala zadnja metoda kolji, pali, Radno. Tako i pozvolenija ostala zadnja me tog da kada više mi palo, sačekajte mi, a on je pošao ga uključiti, pošao je podaralo na košalju sa zada. I u tom kako je izlazilo naj je naj je reki. I onda onda da ovdje okljivi njenu. Sada ko je ispilo, on jutri je usilo. Čak da vidimo u svoji strani koša je podaralo. Ako bude je sprijedio, znači on je tebe ti usilo. Ako bude sa zada, tako će psaloni tri, da su pogledali, a vida se tada košao. Onda je rekao, i neke ide kuna li, taj, što je došao na vrata, kaže, vaše ženske ispletke su sjefstovni, ja ću jednu šehranju. Zato je mu jedan džematija, Hasan Bilišić, na je nam je bilo ali, koji će zbog pobožnosti njegove, kaže, ko se svakog namazao ne govorio, tri put je vikao, daje mi, saču me Bože ženskovo s a četvrti put s šekanskovo. Nešto ga bilo srav ženskovo s Ne znam, nijedam koga ih A more, more žena da ti doha Samo se ne govori na lijevi, još ako je zapravena. I zato uvijek činira da su ženski i svepe šeši, nego šeši narod. Ko je gospodin. A šta ona sad rada? Pošto žene je peha, vokali svetom filme gine žene pehaju, kako je vladarova žena roba djela s silom. Znači sam tijekniku tu poniženja. Roba koji je kupnjen, Bila ga uklidna žena, nju ona čula to trehanje, nimi bih se u trehanju. Ali onda je dalala da sve, sve, i poredala i dala i noževe, i šta im dala krastavica, ne znam je šta je. I kad rekla, rekla, hajde uči, kale tehtuđa kad su ga ugledali, kad su ga ugledali, kad su vidjeli tu super ljepotu, kad je katane, pod, kako rekla, kako rekla ono, su svoje ruke, kao anesteziju da su dobre. Znači, one nisu znala da režu ruke od ljepote koji su gledali, ali je to bilo samo prvi put. Kad su prvi put vidjeli, tada su u razli, već put nije. To je ono kad dođeš pa prvi put kje avu kad vidiš, onda tražiš da vaćeš, već drugi put nije isto. Nije isto prvi put drugi put. to je ono tila samo da kaže, pa šta ne trehate, vidite šta vi sad uradite o sebe. Ruke se hvale za mene trehate, šta sam tila od Normalno da je zavala ta ljepota. Vala kad hrme bih, ona je htjela hrme bih, a i ono lalala je vrat od hrme, da nije vidio znak da laha, ali je vidio, pa laha Allah me je dao pa vidio koj jer si nauka ne bih da sačuvat, vidio si toga ko pomovo. Nemoj ti praviti jakir, ja, su, jakir, šuti, vala. Konaš da je viko da je jakir, šta mu mogu si hrbasti? Pa je svonoć mi mogo matiti. Drugi je došao s jedan, jedan od Pa rada da se volio, ko mu baš pobiti se pa šta kada je radajno? Došao, ja ću sad kada je ušla li čekati. Došao s da je on obrapračunavca. Pričao mi on uživ, je on uživo rahmetovalista, odnačio je živa. Ta taka sila i barava koju je malo smio napustati. Kad ja sam čekao u uštalenji, kad je kada one došla, kad ja sam se ukočio, nisam mogo malo. One su ušla i ide što i šta su radne, makut se nije mogu. I nemojte se spraviti, ja, samo s sa Allahom ste jake. Ta sila od momka, mahnuti se nije mogu. I nemoj ti sebe izazivati, Bož, ja to znaju ovo i ono. Kad Allah kar je vidio, ali, zna. I Allah spasio. I žena, utražuju zaštitu od njih, i Allah ga zaštitio. Al mu je opet rekla, uzadzat ćeš. Utražio od njega uslovu. Kar je volio na zavad. Što ga je protio? Šta mislite? Što mi je rekla, bježi s Ja sam tako kupno, evo prodajem, bježi da te pradaj, Što? Kako mi Bo dovoljene je tu, bolje je tu njegovoj guzini, jer ne volim da se udaljeni kakva naćeva, jel tako? Znači, možda opet nešto bude, znaš šta si ti poslađaš sa ženom i sa curom, nadaš se, možda si možda se opet pomijeliti, jel da? A možda se opet sasvim. Opet nek' si Zato je gospodin tu on sumač iz nove dolazke izražava, vladar sanja sam sedam debeli krava koje u i onda on postaje, dolazi kod vladara, je glavna kora. Ja vladar kozuma cel, on sad radi ekonomiju, on tumači s nogom, žiri vjeru, zatvor. Znači, on prolazi kroz bunaca, ženama, kroz zatvor, e, i evo dolazi kod vladara, da vam privodim kraju, i šta? Dolaze sad braća, ne znam, dobro, je 30 godina, zaporeba ga kako izgleda, on sad glavni car u državu Egiptu, oni dolaze iz Parastini, jer, je, jer su oni iz Parastini dolaze u Egipat. Egipat je bilo podnote Nil, dio Nila dole. Južni dio Egipta. Je uvijek se navdnjavalo traže hranu a oni tada desi kako obraću tada je stavlja vladare u klunu jedan tovar i kaže u čim tovar se najde onaj lopu kaže nekaj, hajde vidim kad u najmlađim tovaru ne naminu stavio u Benjaminov tovar onaj u tu vladaru neko čaš upka su vidili da u Benjaminovom tovaru je ona čaša, onda su rekla, dobro kaže i njegov vrat i je krauk Sad on je u priliši ko ne valja taj Benjanin. I njegov je brat Jusuf prao, bezređe i zlaka. A Jusuf samo stavlja, ne zna li oni da je on Nego sad čijem tovaru bude, to mora ostati on. Sad ostade i drugi brat. kak će sad oca naučiti? Prvo su slagali da su Jusufa, da je buk podarova donijeli lažnu košu. Lažnu su košu donijeli. Sad im ostaje Benjanin, a namjer im testira Jusuf. Da vidje sad šta će oca kazati. Onda je ocač rekao, nazad tražite Jusufa. Nije Draž se i Jusufa. I onda dolazi ponovo i govori, daj nam, daj nam ne šta jest. A oni tada kaže, nekako je stvarno. Kala, hella ente ma kakum bi Jusuf. Znate ti šta su radili sa Jusufom? Sad im vraća mi nazvat u nato, ti on je izgodan kada šta su radili. O, onda se reka, kala, ene hella ente Jusuf. Jesi Kaže, ene Jusuf. Kada je, eh, ja sam Jusuf, a moj Mađi brat. Onda su oni rekali, kao ta lalina. O, tešto nama. Mi smo griješili. Mi smo prije prisnani znači sustanini. Vidili su sad istinu. Vidio je ko je juzak. Dokle do burog. Na kakav položaj. I onda se vraćao i onda im je rekao, idite mom oču. Ali idhe ka mis, tada kuhala več da je jedni, jedni basira. Ideti se za u mom košmenom gengambačkom košilu. Stavite na o, na ocun na oči, pa će mu doći vid, progledač. Jer ja bih odcerosi oslijepio, kažeš, toliko mi bilo teško i kad su već e, bili iznadaleko, ni stili bliže koliko kaže ja bih i mi leže do riha jusu Kaže ja osjećam miris jusu, a još je im došao on košulju osjećam na kilometru, To je taj miris, kao što je Muhammed A. Islam osjetio miris Vejsara karanije, kad je dolazio, a nije ga zato. Pa je rekao, ja osjećam ovdje miris jednog lahog roba koji dolazi. Kako se vijednici po mirisu osjećaju? To je ono što nema nikom isti miris na dunjalu. Ti sad dotiđi, da li ono će da za zbati, zato ponovno, i šta ti tu da stišu? Pravi okri kakvi štenčeni, štene će Nije se nestalo mirisa, gdje je zato, se mirisa? Svaki ima svoj miris. Kako ljudi neće da vjeruju u kad niko na dunjam nema isti miris. Da nije poslanik rekao na miris su svoje žene kao čijani. Jer svaka žena ima svoj miris, to što ona je pjevo na što će komilis u bosim. I pomiri po boji glasa, i tri čeka čuješ na telefonu znaš ko je samo što govori. Sedam bjadi tunova koja je to arhista. Komore taj arhista na druge ima sedam tonova? I otiska krstio da niko nema da na na dijagoksi. I evo sad ima šuters koji ne znam ima Znoja, riječi se vidi, jer je njavno potrelo košnijom Jusufom, originalno, ne ono nažno što se vratio do nje. i progledao. Ferdete basira, se vidi. I ovaj je, do ovog sam rekao da znate da je ovo iz Praana. nek znaju kreatori da je ovo iz Korana, da je ovo Boži lije, da je Allah rekao da je to rije. I kad se svi došli, i otac, i mati, i braćar, svi dolaze, i usuf, glavni, trizničar, glavni pao, ne nije doma, dolaze i onda on kaže, kada, ja imam kada, ja imam kada. Ovo je baba, onaj san što sam ti spričao. A tada su svi na sežu pa. Ne njemu, nego bohova, ali pred To je onaj san kada je sanio da sunce, mjeseci, djedanice, da djedan, to su ta fraća, to je otac i mati. I onda je on rekao, onaj, šta je, mi je rekao, pa vidi šta su mi braća uradila, pa ima u zatvor, strpali, pa ima u uguno odbacili, pa koje procedure, nekog, šta je rekao, en, kad Čeala Rabihama, kad Ahsan je vidi, akar ah, je mi ne siđeni, ono što je bio u zatvor, pa je šeitan, kaže, nađu nas poslije u On opet, ono, ono šeitan, ebi, nije ponovo vraćao, on je da je stavio, kaže, nađa mi braća šta su mi ono kad žena čovjek uđe ne bijet na nos. Nemove, ako čovjek mogu ne spomini prošlo, sliši S onaj kare žalost nava priča sa čekarmi da izaši, nemoj mi prošlo spominiti ne meni što već sam i beno. pa neko voli da meni ponovo ono nemoj ga mu nije ni djus uhtio da ponovo meni pa mu je s njih rekao visu tu, se, već tu kada pa baba zemljiš mi baš uprostiti svoje braće. pa šta su radu kada je baš jer da nije bilo braće, ja ne bi sad bilao što jesam ni naš Alija Izetbegović ne bi što jes da ga nije Allah uzvigo, ali ali Robio je za to slobodu, slobodu vjere i za to zašto se gorimo. Znači da bi došlo na visoko, moraš malo prošlo izviti istinu. Pa da nije bilo braće, ne bi ja bilo sad ovdje glavni car kojeg. Jer se sad razumije što da način To su kao istinu i ovo nije kaže makrana hadita ilhtara, ovo nije šlupna priča. Ovo je potvrda Allahova istini. Da nam kaže kako na kraju i ipak objeđe i da kako završavaju ništa nisu. Bili kako treba. Znači, ovo je najvećas pričaka, ikada ispričana, oni imašu poruke za oni koji su pametni, koji vjeruju pa da im uzmemo poruke za ovje priče.